Kui ega minu viastab matki ja mis ma teeb ja ma pane ka ära koti viera Oh, sa mu kulne kallis kodumaad, kus mina üles kasvasin selle õlle viinaga. Oh, sa mu kulne kallis kodumaad, kus mina üles kasvas insle õlle viinaga. Nei umu summa, kus on veel magusam on viin, kui viina pole saada poes, siis on mu elu piid. Oh, sa mu kulne kallis koduma, kus mina üles kasvas viinaga. oh viinaga. mu kulne kallis koduma, kus mina üles kasvas viinaga. Nii külmad on varmad, surm tulema Kus saaksin liitri viina, siis jääksin elama Oh, saamu kulne kallis koduma Kus mina üles kasvasin slõlle viinaga Oh, mu kulne kallis koduma Kus mina üles kasvasin slõlle viinaga